او د رنګ چې درمنځونو زما نه فقور کې اساروي دا د جدي نو حقوق بشر په پیمانه وي دادي آزاد شي وګوراو ته د غزناوردا قاتل د مسلمانانو وینچ کی هغه حقوق بشر نه پېمالي چې هغه ظالم چې رویسته پیمانو وای چې په اندام جزء باندې چې تیر سره غدله یې سر او اوا نه چې اندام د لري کې نو ډاکټر تاسو ګوي دا ظالم دی هه با اږي زویا غطا یا راخصه ډاکټر هغه جراسی می هغه زهري چې او نور بدن او روح پادشي کنا نو الله وي چې دغه دغه کینسره والی بیمار دغه جنونو جرسمه لګی درې بیمار قاتل دی خونکار دی قری ظالم دی اونې زه دغه مخه هغه مړي کې بار توبه سیمړي کوي اولنې حکومت دا شو چې د ظالم نه اسا څخه استلبدل <سؤال> اخستل د ظالم مخه دیول اون سورہ کا ظالمان او مظلومه امدادو کرے ظالم سره هم دور ظالم سره او مظلوم سره هم کا د ظالم سره زمرا سونکوما دغه مخه وېسا د مظلوم سره زمیدادو کما هغه سره اا هغه الله سو کچ وبال علیکم لازم کړې شوی دی فرض کړې شوی دی پتا سبانه قصاص وزګورات دلته چېانه مړې و شو ماغه باندې خدای نجل سرز چې هغه دی روپاسي قصاص کی هغه د پاره دري حکومت دی یو با قصاص یا بچونکو د معافته یا به دیا تخلی الله تعالی وې کچ وبال علیکم قصاص فرض کړې شوی دی پتا سبانه مطلب دا دی چې قاتل باندې قصاص فرض دی قاتل چکم خونکار زان تا مسلمان وی اگه با اسلامی قانون تا سر تسنیم ای وی چه پلانی سر ایمی وجه او زد دا غیم ما تا اللہ قانون دی پا ما باینا پیشی فرض دی په دی قاتل بانی چه خود زان باور کی قصاص تا باورته ای علا القاتلی للولیی لعا علا ولی فا اینو مخیرن بین القاتل و رافی او خو غریب چکم نمزره اگه مخیر دی څنګه مخیر دی چې دیا تخلیک، اطمئ کوي او کوي او په دې قاتل باندې دا فرض د جزام په اساس توور کیږي فی القتل په بار د مقتولینو کې څنګه به کیسه وکړو کیسه به څنګه اخلو, آخلو. چې قاتل چې هر څو کوه هغه قوج نه ای نه دی او سړې وجه لري زوی په دغه په مدار کې نو اړ نه ټول یو سړې را زور سرو پیغمبر اما انه لا اجنع لئيه و لا تجنع لئه ای پلارا بدیال پلارا نتر پدی بانی جنایت نشی کولیا و دی پتا بانی نشی کولیا محصد صره ارچا چه کم عملو پاک پل باغل سزاور که گی اول خورو اصیل سرع با وجره کی گی پا مقابلات اصیل کی وار عبد غلام بابا جری کی په مقابلې غلام کی والمن شاه زنانه بجری کی په مقابلې زنانه کی څه معنا شو لکه زنانه پاش دیو زنانه وجری ده اما که زنانه دا بنوي چې زماده زنانه په ځایستا سړی وجنما غلط غلط لرسم دي د با جوړو لرسم دي چې زمانه زمانه تا طلاق وجری ده زړه خوشنده بیا څو دکاندار یې هغه یغه کوښندل او بشي او ظالما هغه چې تم مرګ کړلې مرګ چې چا کړې ما کا بووی دي غلام له غدله یو غلام اچلې اما غلام دوی دي دا نه چې زما غلام اچلې دې خدای زړه ور سليمانستا غلام نه وایم تا په کې وایم دا به نه غلط رسم دی مشرکانه دی يهودو د غلط رسم چې په نه رد رد کيدا او المسلمون <سؤال> تتكافؤ دماؤهم ويشاع لزمۃ فی زمت جما دونهم حدیث کے ہاں دم المسلم انا نو تو رو نیترک نی یوشانتے المسلمان غیر میں قتلش تا طرح مشتا کہ تول دیکھ سپندے کہ غار دے کہ ورکوٹی لے کہ غار خان دے کہ غریب دے دا ٹول ود وقد ولدتهم امهاتهم احرارا المرسلون فرمى شيئ مسلما نو تكم اپنا داخل غلامان قري تاسو دمو دخي دنهر سري آزادو اصلو زي كم تعلبت من فكل ولدت امه تو احدا الحدود الهي ولا عبد ولا ومن صاد بنس بهاكم راغلي دي النفس بالنفس سرا النفس بالنفس نفس بمقابل النفس كده ها الانف بالانف والوزن بالوزن كده نجازو من جنس العمال لباس سن چه آغات سن د البتا تزنانهو ده ساریت و دیاد کی فرق بیرشتا زه کی فرق شتا؟ با کسراز کی فرق نشتا سرائی لگیرل خزا وجلی لامتاقه سرائی بوائنی خزا لگیرل ده و جلی لامتاقه خزا بوائنی غبر پوشید ان نفسو بن نفس سرائی فامان من اخیهی کوم سره چې معاف دي شو دا او دیتا من اخی د ورورو طرفنا د چا د ورورو طرفنا د قاتل د ورورو طرفنا د قاتل ورور څوګ دی د مقتول شکه وارث لاغه د ورور دی مسلمان شو دا طرفنا د د طرفنا د فرچبان بالمرو اخی د مرجر اگر او د مقتول وارثان کیدلی شي منا خيهين اتباعون بالمعروف وعداءون إليه برسان دي بور تشيشي دا دمد والي دي قاتل پسيد پار دا خستلو دا دياتا بخطر طريقه سرا لاردشي اغا خستيد دياتا خستلو پا دا پارا بل معروفه شرعي طريقه شرعي طريقه شرعي طوصلو شرع باندي وعداءون قاتل دي مد وارستا برساني بخطر طريقه دا بنوائي چه قنزوري نا نا نا تانا پاس ذالیکا دغه شاندار دیه تاسو معاف کول او د انقصاص ورکول تفقیقنده سنتیا ده طرف د الله نه ور رحمت نه مې رباني ده په معنی ته دا جج پاز دیه تاسو تل نه زیاته وکه باید ځان کا دین ورستوشت دی په رازات د دنیا یو سړی نه دیته وانه یو کی ابړم چې دغاړ ظلم زالیم دی هغه پر سخت رازات دی صلح وکه پاز دنه تا مرته شړې پاز د صلح نه وځو سره ته چاز زیاته وکه الله به سخت عذاب ور کی لا ما کتل بعض دا اخز دیاتې حدیث ته ځنه مافه کومه غوڅې دیاتہ خصل نو وستو مرتين ولكم شال شال د ګور په قصاصه خو لوکي په بدل اخستلو کې ژوندې او قصوب ژوندو کې 25 سنه څباله برلم په قصاص کې ماغه اقدام وکړته یې سره ها دې مرته اقدام هیڅ کله دا شړې نه تې اوننن سبا په قضا کې دا مرې وله دی څه سړی دوی کې اقدام هर्कم په پیسو ځخلاصي غواړي او اسا چې کنه په قانوني کې خلګوي غوي دوی کې چې هغه څه د دوی په دبرګي هم څه نشته دی د دوی په دبرګي څه نشته ته اسلامي قانوني کارنداسي په بیا څو نشي کولای خلاص خبره ولاته فل قصص حیات حضرت علی کرم الله وجهه تو دور علی صاحب دور کې اسلامي حکومتو غنو اسلامي حکومت او کې یو ځل چې ګمنانو یو سړی په شڑک باندې یو سړی وځلې یو قاتل لګیدل او بل بار ناوی شړی وځلې سار چې یو قصبي وغياله کړې ځان چې ګمنانو په وینو لکه پکټکړې او ورغه ازما سه بې دسماتې لدی تشګندر نو راغې جوالته مړې پروت و ته پروت مړې پروت یې لانج جيم سممانه د تمرې لري مخال تلال د قصبي پښله دا ونیو وګورې نو ته نو چورکی تاسو راځي او یامیدې په وینو سټاتیک نه نو کاپړی امه تا وځلې وکړه ایس سره روان کړه محکمې عالیه ته پیښ کړسره محکمې ته بوته دالې محکمه و کنه هغه بجوته نو هغه وی چې بو باسه اوس د دادا دامنوي چې باندې وځلې ادم نو وی چې نو د چرواونکو هغه کړ اصل قاتل واګه په روان شو هغه اصل قات اوه زمات سر چې یو بل سره روان دي زمات سر بل سره غري بی ګنا سره یې مدي دینګلې سره یې مدي بی ګنا راشه د یو نه وغواخلا شي کنه قصاص ورکا خود ځان ته قصاص ورکا الله به دې نه شي کنه او په دې علیکم قصاص وو او تاسو یا مې د مومنين قاتل دا سره علی رجلا وی روع وری کصادر وری کصادر وته ظالمان تا ولی چې کار نکو بخوده بنده قابو قابو څخه لوی وجلوی او ته په کتلوی اپ موږ ته وویل چې دا ولی هر د حالات د شو یامي پوینه لاته فطوره را سره کما وی چې ما نه دی یقین نه کو ما پرې دغه ب قصابینه بغلاشم او شهید خو بشین زره تشین شهید بشو ناغه وځه ځان ته زره نشهید کوا بر ناغه چې څنګه نو سره او سدید تاوراد دی نه دغه راغار چې په پرځ او ماتاز ملي کې دی ولای باندې ګم یو د د شور نه تم شو د کول د زطر زن... اخرې ماشين را واخسته د زنانو د د بول او د پارا چې ماشین کې سابقه په خطای سره دانه ورغلي و او د تطاتن و چې دا ماشی ګوتې ورورون سرای نورې ملتا څومګل اوس تاسو ښوچه د دین او جوان پلار وشت او رونه هم تات رنگي د مور ورونه نو د قصاص یادیت احصل الحق په قیمه او ده یم د کنده شانت که سوي لکه دلته چې څه لري فللې مدام و شم کی وی ولې د پولو لپاره ده دې قتل خطا وي چې توي هغه رول لپاره چې نو ماشين خو زوره وزو اگر کلامتي دي غونګار وځي مشان غونګار وځي خدا ته سزا ځکه نشته چې دی خدا قصناو کنه چې را مورځواینم او پیراده وانه د خځې اراده کې برا پاسې دی غریب کنا او د موځوځل اراده کونو اراده د شاله د خځې د وځلو او مور غریب په منښه لاله دې ته ځوي قاتل تا وې تاسو کوڅه کوو چې کوم دښمن باندې وې چې وبسرغه او قصاص نشته ته قاتل خطا وې دیات نو ورکیا راکا د قصاص یا د جرمه کولو په صورت کې پدې قاتل باندې د قتل خطا کفاره دوه دو می رجی رازیو کنه راضی او بل کل راضی دوه می رجی بنیسی او کما فهم شي دنا خدا دې باندې رجاونه معاف کړي او دیت نه شو کنه او قصاص او دیت نه معاف شو او نور او قصاص قصاصې پچکن مړی قاتل باندې راضیه غبني باند کفاره نشتا چا نشتا د قصته قتل امرت کې کفاره نه او په قتل خط کې کله خطا د پاره سره دوا می سترو جی او دیاب سو کړی بیا تا بیا چکن دي د بیا له شکم قومیا دي کنه عزیزان هغه با عقلای هغه بیا د ور کړی اوس کوشش وی الله صفا طمن داره چې مال تقسیم ول د په قانون باندې د الله په قانون مال تقسیم کړي ها بزی بزی تقسیمات نه شوی فارشکری شیری په تاسو باندې زو حضرتل چې حاضر شی او تاسو نه مرګ این ترګه خیره ته د مال پر رسول الله مال چې ډیر وي خمه داري کوي ای مالن کثیرن لږه تاسو خیر نه وي او مال ډیر مال په صبر وي امام ابن جوزی وی لکه چې ګرن زکو پرې تاغه زماني زربوره ها او یا اوسوړ په یاسته دینار مولا کشرچو فاضل د خپل نفقانه د خپل کورواله نفقانه چې زیات دی ناغت توي خیر وای خیر نو پینځو سابا وسابا زر دا زمانی نن سابا په لکونو خبرې کوه یو لاکھ سړی سره وی غریب ما نن سابا ګټي چې 100000 مې شي هغه غریب په هغه زمانہ زر په اوسرو هغه چې سخت مالدارو سرمایه‌دارو دغه ته خیر وي وصيات دکې اغل د مور پلا ته پره کولونه د پرابین معروف په نرمه سره په خت طریق سره ایا د معروف په عرف د روايت واتان سره ورغه روايت واتان کی چې مور پلا ته څه سم لاويږي اغا شانت بځي معروف فواللذي لا حی فی ظلم جیا ته د معروف وي خبر ونه پوه شي بخاری با قضا باب دي باب د باب. باب باب ما اجرنا سلام یا انسانانو خپل عروس ته پریداه ورفته د دې زړه قران زوی زوی پسې زوی زوی ال معروف بالمعروف ال معروف بالمعروف ال معروف چې تاسو پوه تاسو چې دغه جن د څور فرواجو کنه کل مشروط او که وې ګر معروف په منظر د وسره مشروط اغه عرفه احلاک عرف دې ورته ځنا د هغه دې زورا ور دي عرف دې زورا ور دي چې په هدايا کې راځي ولې عرفه مشروط المجله شرح المجله داریږي بوخاری کې با قاعده ته باندې با به خره باب من اجران ناسلامه تعرفونا به بالماروس دا لازم ده ته پرېږده خلکو باندې وصیت بږي خو بیا رستو هګم راي الله وصیت الوارث او شات چار پامشتا وارس دو پر نشتا علاواد وارسنا که نور چارا پر که اصرائی واسیت که نودي که اصمکو ده جمهور مفسرین وید آیات ده پا کم ده اصران آیات المیراس رسول نیسا گراره شمیراس نازل شو مبیا واسیت واسیت راخر شو استحباب دو سمده اگر جار بار استحباب ده شایخ وقران قویلی شکم والدین اقربین چنلاری وارس کی درنشی میراس کی حق نلری درسی مور پلار بیٹی تو زور پا مانچی بھائی بیراظت کی حق نلری ها؟ ها؟ ها؟ یا کھا پیر یا گیا زباللہ مانعی میراس راچو چار دان قاتلو رکو اختلافو دینو دار پا جیبانی مانعی دی میراس کردی کن کردی تلار شکم دینو انریز دی تلار شکم دینو دی او زوی مسلمان دے او زوی او پلار غریب آم دے غریب. <تصفح> غریب آم دے خود دے زوی پا مال چی خود دے پلار مراز حق نشتی کانا نشترے نو دقا زوی چکو مری کانا نو دا وسیعت راز ما پلار دے در تا پیرو دے فراجز ری چول وار کئی دقا مراد دیل تشیخ بوائی دے او ایسی بغبارا واسیت مطلب داری استرواگی حکومو سمطا دید یا نور د اقپلوان چاگا پو مراز کی حق نلدارو ای غریبانی ویچه او ذکو مرمازی اون خود دازمات در مال نا دریمحی سچا لور کئی دی اقپلوان لور کئی تلار کو مراز خور چیی کنا اغاقم پی اخلاس شو خود چالا ور کئی نور اقپل اقپلوان لور کئی کم اقپلوان چاگا نا مراز کی حق نلداری فمن بدل او چاجه بدل کتاب وصیت پزداغ نه چې دی او دې نمایس مو یک دا غونډه دی بدلولو الله چې تاسو چا باندې چې 14 وصیت بدل یک نن الله وریدون کې پوی دے الله وریدون کې او څه لري پوی دے صبرنا له ما مو سند وصیت کون کنا جنافنه چې دا سره چې کوم دا کجېږي مو سند ما وصیت جناف میلان کوي کجې یو طرف ته میلان کوي میلان کوي نه مالکی دل مطلب چې رحق نہ اوریدل توای جناف او اس مریه د قصته خطای کوي د قصته ګناه کوي د قصته زیاد کوي او وشد شي کې دا مړې چې دک مریه غته مړې وي ما ځلانه ته په دې باده مایا او وسره مړې وي ښا نو داسې وشادت کوي چې زما د ټول جیدا چې نه دا چې یو چې دا په ژولې کې بکر خان ته شو لیږي یو سړی چې د دوا او یو ځړه خژدا یو چې څنګه نوې اخستل خدای زړه سره خدای شونه داږي هم زړه شوی په انشاء الله سره محبت دا نوې طلار د نوې ما سره د زړو ځامن سره د نه لګي هه سره لګي ښا خان دلی سره لګي اږي سه بدبزاد ته ووري راتخاري چې دوی هم سه چل شتاي یا راتخاري شه واخسر دال دې کوشکاله کا له هيږيږي سه راته په بدبادو قتل هه دا تا د نوې مټۍ ستوغه اوه د فنټیکل د غوښته او ستوغه دا د تا سره د پروژې ځان د واره دا تا سره د یوه تنظیمو باندې شته لري لهشتاله پر خپل الحمدلله لهشتانه شی په دې چینه شته خان اوس دا چې کوم درنو ته د یو خالي خوشاله ونه د پاره دا نه یو کوي ایلی که بغیره تا تو خواست عمری نو دا نور خزد صلح خوش آلی دا و بس ابال بل سڑی واخلی کوئی نو شی نو تک روز خدای خوش آلی که نا اللہ رازی که ظلم نکوان او حدیث که رازی و به عمل کوي کوي کوي کئی او حد تا چې چه جنگ کسیر ویو گز پا دیشی نو په دا مرد حالت کې وسیعت کی ظلم آل جور روی لا لار شیست جہنم یو سړی به بدامل یی یی قطو د مرګ کی بچګنند د عدلو د انصاف څنګه و د دا دعا طلانی کوټه ته یوځوې طلانی کوټه ته دوځه یو طلانځ ماګه دېځوې طلانځ ماګه بړځوې دیلون څه غو نه کړی دا غو نه څه غو نه چې صاحب چکنډې نو څه کوي جو ته هیڅ سوال او ولکان له دې هیڅ سوال کړا په بنا باندې دغه حدیث په باندې کې وصیت چې جوړو کو ظلم بل وصیت دوی جانم تلار که بیل فازو و تقدیر په جون کې متخصمو خپل مال جایدات به سره په جون کې متخصمو ځامن به بیا ګنادار شي ځامن ګناکار وا ځامن ګناګاری کې دعو کار دی خو شه او دا توه یا تومړي ته وکه ای بچو زه د دنیا زم ما زمات څه مال تر کده خو شری اصول سره تصین کوي کشره اصول <سؤال> ساتید سینګی میراث کی جبدا پاک چار اربع پر کړی خبر کئ نیز کری بسالح الحسین عمرت لار خپل حیث سمالون دی زمانه خپل سمالون دی دو خلن خپل سمالون ما اگر ټول حق نخل حتا حق ورکی واکی کل ذی حق حق ورو ان لا یامر بالعدل الله امر کیتا سجادرته انصاف او دین کیو کې دخل کو فمن کچه ته سره وی دې ده چې زه واسط قوم کې او اس منیا ګناګاری کی فاصله ده چې جوړه دې او چې دا وشی ولګي وشیخه وشی ولګي چې دې مړي چاته واسط کړه هغه ته وشی دغه سره ولګي ها هغه به ته خبره جوړه کی دین ته شریعت ته جوړه کی ها ها نن نو سلامونه وشی وشی وсида يه مشيده موسیقو دا مڈی تا چکم مری تا موسیقوی او یو واشی دے لکا جیسے واشی شو او مصالحو اپیس سیف شو کش مصالحی دا بل شو دا دیت پا خلاف زو واشیت کن دا دیت پا خلاف زو واشیت کن. او حقوق طول دیلوار کوم آت نیتا داوانچتو بادا شکار که دا, دا واشیو لگی ہے. دا د ورونو شफारس کا ته یو روڅو دا کړه ګنا کړه دا بل تلوال خداشي چې نیمه نو د دې موصیدو واسه ته وایي چې خلاف شریعت ته خبره دی جوړه نو صلاح او جنا نه فلا اسلام دې ترې باندې ګونانش تا اسلام کړی دې سيتا ان الله رسول الرحیم یا کنا الله په خلک کې میرا باندې کمې جاتے ته تا ان انتظار پر سیشن درنه کوم تاسو باندې سیام رجانیول کما کوتیبال درسن چې پاره تر شی په خلک منځ تاسو نه ما تي تشبیري پر نفس وجود چې تشبیر وچبالیکم شوم فرض شوه په تاسو باندې روزه نیول څنګه فرض شوه تاسو په حلق <تصفيق> باندې چې مس فرشی لکم تاسو شیا چې تاسو بدو نه زانو ساتي حکمت دی روزي داري تاسو بدو ګناہوںو نه بدو کارونو نه بدو خبرونو څخه شي مخه ځان بچی تقوا غره روجس رات راځي تقوا راځي يا ناشره شباب مني ستا نلكم الله اتفلي تزوج و الا فعليه بالصوم فانه له بيان روج سره څه کوي اي سم د ترکيز ما څه ورته کوي خسي کوي قوات الشوانهات مې لاله ګونتاب تکون د ګونانه بزان بس شي کنه ګونانه بزګي ځان قُتِبَا لَيْكُمُ السِّيَامُ <سؤال> كَمَا قُتِبَا لَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَعَى چِتَاسُ وَزَانْ بَشْخَيْدُ دِيَنَا ایاما معدودا تورا شمارا شوئ فَمَنْ قَالَ مِنْكُمْ <مع> مَرِيزًا اَا كَمْ سَرَيْجِبِتَاسُ كِي بِمَارِوِي اَا لَا سَفَرِي اَا روجابان نه شي رجابان ما تکړه لازم دي پرې پانيش مارل د نورو رزو مانو دا ا شوا کوم یو سره مریض دي رجاوو کړه یم سبزی دي رجاوو کړه د تکلیف احساس باني د بیا نو پرې واجب دي چې ایتد د رزو کې شمارل د نورو لږی شمارل دي ته مړه چا خپل له لې دمره بچو ورودی دي دي سیبا والله جنات کسم باندې تی قونهو چې توقعنا لري تہ قنن لري دروجي دیولو هغه په دیور کوي چې طالب ورته یم مسكينون ورډي مسکینانو ته یو منو دا داینده واللینا کسونه باندې چې ته قنن لري دروجي دیولو هغه که فدی ورته ورډي مسکینان ته ورته نو خیر دے دا چې دایمه راځي له اسلام په وله کې دا حکم چې اختیار انسانانو ته دروجي شي وکه بنیشو فدی ورته دروجي شي وکه ننیشو د چې سفر او غوماس ته نو صبر وکړه چې د خدای بنده یو څومره اے له کلو سره په دغه وخت مفترصه او د واچې دغه نن د ټکی پرماني راغلی د او هغه وخت د شيکو سره دغه نه دې خطرناک په او خطرناک باز دې ددا باز دې باز دې چې زما خواسته دې دا کوم خلک آسی پوند پر راضی عوام له کې نه یو څو د ورځې مبارک لګه فضیلت مبارکې د ورځې لږ څه ترغیبي خبري و کو نور خبري خو غړي دا وو ساجي ترجمه کوم یو حد پورې والل جنا کسو باندې او تي کو نهو چې طاقت نلري د ورځې نیولو هغه دې فدیور کی لکه شیخ فانی شو اغه وړاچې بالکل څنګه ختم شوه. اغا اغا فدیا بس بس چون شو یاغ ماراشې ده خکیدو یحتمال پکې نی بالکل اغه دې فدیه ورخیب سراست څنګه فدیه ابو ورخی دې سرسایه پاندا زبانی پاندا ز سرسایه پاندا سرسایه څنګه دې دومره فدیه چا دوجي دې یو غ دې دوجي لپاره ترې له کپانه دې ژي سوته دړې پچوي نیم دړې غنن شنو پنجش په یو ټکو نه فیدیا طنته سنیا کوکه نمدا دړی پرسکا ولان دی باندې دا پنجش جوړیګنو او مسکینا یا والله لږ اټ یا الله مقدر دی یا باب افراز پر سره د ماخذ دی دعا مانی یا جرماول چې ابتدا اسلام سره تړلې دا تړلو لري ابتدا اسلام کدا شی وشي یو سړی بو رجب باندې ولشو او بیا فیدیا باندې کولشو هغه ته اختیار او چې نرمیوه روس و رول از دهت که ده سختیراته فا من تطوعا چاچ زیاده و که ده خفی کرونه چاچی کرونه خیر زیاد زیاده و که وخیر الله ده را پاردار غوره ده چه که نفلی رو جه شغی دیر دینیسی ده دیر پارغوره ده یا مال صدقه نفلی دیر دیر وركی ده دیر پارغوره ده فا من تطوعا خیرن چاچ زیاده و که با خیر خیر کی فا و انت صوم کر روزه دي سي خير لكم داستر سفره غره دي کر روزه دا غره مطلب دا شو چې فديا ور نا په ها حال کې چې اختیار و روزه دي بل به تر و انت صوم کر روزه دي تاسو په دوران سفر کې خیر لكم داستر سفره غره دي و انت کر روزه دي په دوران مرز کې خیر لكم داستر سفره غره دي سره د مشقتنا نو سره مریض دي به چې روزه ني سمه ماس مخیر دی صاحب دیلی آیو سری مصافر دی خوراں کی جازه شتا شریعت چی بیا میو سری چو رجانی سینو خیر اللہ دا ستاستو پارا غور دی کتاسو پوی گئی کتاسو پوی گئی دا چگی ستاستو پارا دا بیختار دی وانتسو مخیر اللہ کم انکنتم تارمون کتاسو پوی گئی پڑی بانیم پوی سی پڑی یاواللذین هغه څون باندې تاکل لري دروځینه ولو بې مخه ني لړې ور د غریبانو لپاره ډوډۍ جاو مارکې مته درو جماځي دی هم چا ورکی یو باندې اوسه او یو دادی چې څو چې روجینه ولو تاکل لري هغه بیا سرسېد یې هم خروجه نیوړ تاکل لري وکنه لکه سرسې او طاقت چا واجب دي سرسې دي کنه د سر سورې ده که ماشوم یو کاټي غریب یو که مالدار وي نو سرسې په ټولو ده ځکه دا مانو دلته جوړي کی خدای دې مانی ماشینی دازته کې جوړ دینو که نمشي دیو وانه تاسو مو خروجهونی سيد داستا سپر اور لري کتا سو پیږی ده بس به کو کا شو شارو رمضان المزيون جل كي القران <تصفيق> بیاج دروجی چلا الله جی عالم بیاج تیون جل چنا پر شویری د الله علم مجلو محفوظ <تصفيق> تا منتق <تصفيق> شویری دا چکم دینو پر پدی روجکی لو محفوظ آسمان دنیا تا جرا دے پدی روجکی شرو د نزول چواہ شوی دینو دے پر روجکی کما روجکی وی آر اسمانی کتاب چی دنیا تراغلی دینا ویدی وی دی پر یا شیراغلی، پر یا شیراغلی، ابراهیم آسان بانی صحیفی، پا اولا رجا کیو، اور اوراد چکم دینا پا مسارلی صلی اللہ علیہ وسلم مانی پشپگم کیو، وی انجل چکم دینا پا دولسما تیالسما کیو، وزابور پا اطلسما کیو، قرآن پا چل رشتما کیو، نو شهر و رمضان پا اللہ زی انزل ناځل کښېره په دې کې قرآنو ودل نوست دا هدايت او دا قرآن دخل خلکو لپاره وبينات او واځي دلایل دي د خلکو لپاره د هدايت نه ول او حق او باطل بلون کې فمن شهادت سو چې حاضر شینونکو متصن اشاره پر دې میا شي په قوت دی وی او مریض نه وی فاجا کوم دېره خامخ په دغه میاج رجونی شي وما كان سو چې وی بی بیمار او سفریا په سفر کی وی او بیا رجما ته کی فائدت دېش مالجه په دې باندې زنو یریدو الله <سؤال> اراده لري الله <سؤال> پتا سبحانه الله سنتیا کولو الله یریدو اراده لري پتا سبحانه تکلیف تکلیف دربان نشتا او دد پاره تاسو باندې رجا پان کړه تاسو نیک بختیو کوي ولی یسدکم ستاسو د سعادت اونیک بختی لپاره ولی توب منو ريده داوګره لپاره چې پوره کې تاسو د اشماذ رجو ولی تکبر الله چې رجا ما الله اکبر الله اکبر وایې یا اخر او ورځ بیا نو وی گلی تکبیر الله وی بیان کید اللہ توک دازہ کیتا صلی الله توفیق درخڑے درو جنولو الا ما حداکم دازہ کیتا صلی الله توفیق درو جنولو درک و پدی باری خدای دې دې نو شکریہ ادا کیدیم متنه ده الله و منئی ولا لکم تشکرون ادر من له توفیق را کدرجه او ژوند دیپات وګرو الله شکر دې نو الله په هغه وشکر دې یم دیمه خبره نو صلاة دوه او چې صعوم الغايمانا مطلق امساق زان بندو طويق عربي حتا اذا صلقا جمعاتا سبتا جزاان فتا لسلام وصيام ها سيام مطلق امساق او بشريتك سيام تشي طويق الامساق هو عن المفترات السلاسا تم ظاهري حسي مفترات دي اغدري ناغونا بهم زان ساتي او مفترات معنویونا بهم زان ساتي مفترات سلاساء الاكل والشرب والجماع ده او مفترات معنویاء او و علم و نشی او دروغ قولده ما قول الزور والعمل فيه قلیسن اللہ حاجت مفیان يدع تعمه و شرابه امبر الاسلام فرمائی څه چا دې وکړم یا نو روانه کارنه کوم دا وی روجا چې کوم نن مرتبه د خدای په نزه مطلب دا چې شپه رجب باندې کوم صلواتونه او اجرونه چې مرتب کیږي هغه باندې کې روجا باندې کوم صلواتونه اړنه وکنه هغه د تمرطرب دا روجا چې امره صلواتونه وکړئ حدیث شریف امره اسلام د اجر نماز کوم روجې مخه بهام روزی نه وای چې مخکې په دا کیفیت سره نه لا کچ موږ او تاسو اوس نسو په میا چې دا نن دا چې روز جبر خووی چې پدیورز الله جل شانوو فیران غړ کړی او پدیورز الله جل شانوو بوساله سم اقامت نجات ورکړی بوساله اسلام شکریا د پاره ورجې نیولې منځ کې دي څو یممره سم ویلې چې موږ په بوساله سم پسيکولوچي احساسونه مونږ ډېر خلایي دي موږ باندې ژوند نيسو په اخر کې کومه سم ویلې چې زو با محرم نهمو روزبم کال تبه فاطمه شوږه په مزه دنیا نه محرم له څومره ورځې مستحب دي او هر کمي اشکي دغه ورځې روزې نیول مستحب دی حضرت عائشه را اويي پیغمبر صلی الله علیه و سلم باندې ذکره دغه راغلا مطلب فرضيات روزي نو ټول روزي ممسو کلی فرضيات شو زکات چې کله فرض شنو نو چې کله فرضيات نور تر صدقات فرض څه شو منسوخ شو او صرف څه پاتې شو زه زکات او داري ګروجه پاتې شو بیا چې کله باندې منه وري ته ایزګادوک او اتللس مې شپې امره سره تاسو روان دی نو دا غینه لته څنګه به د باندې مخکي وینو شو دا هغه څنګه نو شو ان شو باندې کنه نو الله ته ګروجه فرض کړه دشعبان کې جنگ بدر په پدلو کې ما مخکې اختیار ورکړ او قصور جن شي او فدیه ورکي ا اختیار غنو او ماخنه وړه ترڅو د کېدو په قران کو اسکا بو داغه نه جوز وبسره ودو بیا با روزه په چغنه نیولا بیا که سر له بام یوشو بزز شه به ور او صحابی را او ځمېداري کړو خدمت کړو سره اسلامانو د قوت ته جلاده او فرانکیشونو څخه نشتا برابر کړو او فضي وي نو په زبچانه راوړم صبر وکړم اغه چې تاسو لاړه د روډي په کې او صحابي ودو شیشته لاړو ما خام من شرم وتشریستم سره شو بیا چې کله خزراله ترا کې شو نو تیار کړو اغه ویل اغه غوښوي تماشوي د بیا خو هغه په اړه دا خلاص جواز نه و کنه د شبابانه چې ما څه خبره تراتې سره بیا نه شوو یی دا شي دوی نه بیا نه شو الله جل شانو غوښته حکومتونه ویني چې نا یی نه تاسو خوبي صباحه ټوپره کرا کولی بیا راځه خو چې سره داګه کړی دا عمل کړه بیا الله تعالی چې ځو پویږي تر نن تاسو به دا عملونه کوی خو اوس څاره په چې څوک وي وي کوي سباخه ته پوری نو د خپل بندته د سلام باندې یا څو باندې دا تدریجې کوم نه اخر روزه چې شو کدي رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمایي چې روزه د سیو روزه سلام شعبان په میاشتې په سلام تطهیر کولو ته چه څل په داسې میاشتې روان دا چې د دې کې الله جل شنه روحاني عمل پرځکړي چې وو درېدل تعجود کول یا ترایی کوم دا چې موږ نوزره تتووت زولید او الله د روحاني عمل پرځکړي او سلامته له قيامه او دا چې وو درېدل ما در سنت جوړ کړي سنت لري تمای دلبري الله ته غژیر مو درې پرځک الله سلامته له قيامه او سونت جور کن ادری بیدش پی عربی اویلی چه داشت یو میاشته چه پده یو عبادت فرزی تو بکی نو دا او یو فرز سر برابری خوری او یو نخجه عبادت پده که او که نو ده فرزی بوده سر برابری خوری چه سره؟ فرزی سر برابری خوری پده چه چه پده که خلق لور پده اللہ جلل شام و آغیتا نا سواب دو رجادار ورقی داری رجاد پیر نا کمیگی آقا کمیدار پا گلیش رجی و سواب تا پورا پر اللہ ورقی آدارنگی دیکی چکم ننشاہ رو سبر دامیان دا سبر دا جنت وی و سبر و سوابو او پا دیکی وئی چکم دینو احل ریال بانی وسط ہو کئی کون کی چکم دینو سو دے بل وقت کی چتا مرکیریز ما صحبا شمتیاد لازا او پر رجی کی شمتیامن کوا پاک پل احل ریال بانی دا خود سخاوت دا دا برکت میں آشتے پا دیکی چکم دن دا اللہ رحمتو نوری حدیث کی رازی کلا چے اللہ جل دا رجی میں اشرا شی اللہ جل شانو پارش پاکی آواز کئی او وئی دری المن سائلي الفوت يرسله اياتوک سچمانه اوवाडी دلسوال کوله ته اياتوک سچ ته توبه وباسي زادلي توبه قبول كم اياتوک سچ مانه بانه اوवाडी ازهته ما فرن نصیته ميت رزلماني غير رادو سود دي چقرز وركي پري روزه کي الله غريب نه دي اوسو قرض وركي اجازه درا چاغا وقادر ديو سرے, اح, اللہ صریح ظالم ہوندی کارا ورکا مطلب صریح اللہ پلارکید اللہ درازار پارا پروڑی کی مالولا گوا پروڑی کی ولی اللہ عز و جل فی کل یومی مشاید رمضان اندل افتاری الف الف الف عزیقی من النار هر محام کی هر جماعت پواک کی اللہ پاکو لسل خلق تجگم دا ننجاک شدنو دا غور پیچ ماته سبخلي استي د جهنم نه د خلاصې څخه چې ته ورخی الف الف واتق یعنی الله ته مافي نه شي کوي البته جدول قسم الله مافي نه کوي چې ته مافي ناکر صلورو کسانتا اللهم معافی ناکی چا کنو کئی صلورو کسانتا مغفرن دا نصیب کی فقلنا یا رسول اللہ منهم یا رسول اللہ دابا سو کم بختی چی داوتا معافی ناکی دابا کم بختی امبر اصلا ملتوئلے نو یو اغا سایده چمود منو خمر منو خمر شرابا مشت کی نسوارا مشت کی چکی صراحه <تصفيق> هاز كلو سوال نسوالا بيشتهي مدمن وخمر كل مسكر الخمر وكل خمر حرام هاز مشور شي داسري هاز مشور دا حرام دي و دا شراب دي هر مسكر شراب دي بيما زموي كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر خمر هر مسكر خمر ديقولا نسوال مسكر دجا نسوال سير مسکل دی چې مسکل شو حرام شو کنه او کتوای شي کنه نومون څه کوو خو مسکل نه دی نومون وای شي څسا کول دره حوتبان تو پارٹی ناجیس نه شراب اوس څه مسکل نه دی دی که سړی شراب څلو باندې اگر پرادا مسکل دی را شراب ها او کدا نو سو پردي باندې وکې کدا دنیا ولټنه شوټنه ته بوای چې واقعي دا دنیا را باندې ټول نشو کنه دا سر را باندې ټول نه پرسته شو کی دا مشکل نه یو ډاکټر وو چې موږ هغه ځان کې چتې وو نسوار مشکل دی وای کا سبوله ما ځابت لريسته او اونې چې موږ د څنګه فان باندې چله تجربه کوله دا دا افشن نه نو په نسوار ورته ای ز غریب نه شي شي ز مسکل ده او مسکل شته حرام کي تا مشه نصوار تي روجا ماته په نصوار وزاليبه روجا ته نصوار ماته پاګلا مستاد روجا باندې قبول کي الله وتعالى معفي کي څلور کسان ته بده معافي نه کوي يا ساته ګرغا څلور کسان یو داغونه داغ نه سواري دويم واق للوالديه د مور په نصوار نه فرمان او مور پلا څا خبرې نه او ف اوڅه روزي پلا فلاش اللهم صل علی محمد او روزي د مور پلا نافرمانی او بیا پې کې ته داری ساجکم دینو معافیتاته نه کیږي الله سبحانه دورجو ادرم وقات و رحم سلی رحمینو کوون چې د قران سره سوچدا ذری چلورو و مشاهینا کینانا مسلمان سره کینه یو بسر خبرینه ک یو سماندو بس بسر وسماز خبرینه کوي الله و پرې راځي چې څو چې دی و جوړه نه پرې زدا ما سره بيوتا نه نشي تو ته خبرې شویا ساتي الخمر عاقل والدين و قالو الرحیم اذانې چې د جنونو هغه کینه نه مشاهل چولته یو بسر خبرینه کوي دی څلوړ تعالی مافي نه کوي نو راځه خوی وګوره څومره کم وخت خبر شوه دا ګمبارې څومره اوزله وتو خو خدای دې چې راضی شي ورونو منبر تر راضی نو منبر اول کلو ته او خطو نو امين وایلي دوی په ورو ته جو خطو امين وایلي دریم ته جو خطو یا امين که راڅوشه رسول الله صلی الله علیه وسلم امين وایلي هم په پټه پېرو شې دا څوري لګته هغه اول او ما تاوئی دی وی غرب دی اغا سڑی غرب دی اغا سڑی چه روجه داخل شی او دی تمافیران نصیب نشی بڑوده او دلی دی دقید رحمان نه لعنه تی دی اغا سڑی چه روجه تیری گی او دی تمافی دویم دویم پڑھوئی تا چه دو قطمہ او جبریل اغای بڑوده او بڑید دی اغا سڑی دی نه چه مور پلار برابان دی ویلی او دې تمکرات نو سیم نشي دا او په سید ما طواجا بلدا دا سړی ام چې یاره اے بلدا نام تو دې خدای رحمان نو او درېل جکلا پړوي تهو ختم په امر زماي جکلا تو ویلي وی لا حچې دې هغه سړی چې ستان نو کیسې او دې درودونه وي, وي, وي محمد چې د مور و پلار خزمت پر کوي کی کئی آخش قسمت اعا قسان دی چې در محمد رسول اللہ درود و سلام پر روجه کی دیر وئی نمعلم منداشو جداد اخدائد رحمد مستحق کم دا تخاری پولشی پا قبر بانی مور و پلار خزمت کوا از الله ویا توب و باسا پر روجه کی گورا پس کی؟ پر روجه کی در روجی پمیاش جنت کی جه جنات الله وي تیاری وکي ځانو نخسته کي حرتا الله جل شموئي حرتا تاسو تیاری وکي په دې شي حديث شي رزي ان الجامه دلته زيه نور لرمضان ميزا سره رمضان په پرديو کانه دل کال پوري خسته کولی شي جنات فاذا کانا ويه مي رمضان كلا رمضان راشي اول ورځ پرني ورځ واه په دري 50 خل اش درارشت لاندي او سيره او فصف فقط ورق و اشجال الجنة او دو جنة چکم داگه دی که نا دا پانه دیگه یو مسر اصره دسیج بگنه چپی وحی سمان یوگل صلعه کداشی او جنجی او اوازو نام که لکه چکم دینا دا پشانتا که نا فتنظر الحور ناین الى ظالک او حور گوری تماشا وای یا ربنا دا صوب دی نالله جدار و جدار دی دا سوشی دی رجادار دو پار اللہ پاسو داغ جنات خستا کئی ام سوشی دیکھ سوشی دیکھ سوشی دیکھ چینا ناغ صاری موز کی گئو کنا موز کی گئو مغفرات نصیب کی سو اتنا نصیب کی این گناہ اتنا مغفقی نا اللہ پاس ایو رویت کدام راضی چی قبلی نا مطلب داری چی پدی منزب آنیسرے یعنی آغا عجر و ثوابی خدای نوارت کی وید صور کسان عمل یو لیش نه نرشی یو داغنداجی چی دوان کسان یو مصر چی خبری نکی اگر آمان پورتا خدای مسلمانس روولی که خبری نکی دریورو چې پورتا چی یو سرنی مسلمانس رو کناس آتی کنا چا زرق بل مسلمان رو خبری نه نو لاس پورتا کئی چه یو دبست خبری او سلام کلام نیشت داره پا مخلی چه ورزی وی مخد دش یادی دشی مسلمان خدی دیر دیتی بودی ما شا اللہ چل جا ندیانی ما شا اللہ